sun pengajian kitab sumadamizi a video hadis aku dua salam a kita sama-sama di bahagia dan hati Allah Subhanahu sebelum kita memulakan sunan yang tirmizi kita pada petang ini. Oleh dulu kita tengok sebagai sepintas lalu Apakah kepentingan menuntut ilmu, belajar dan mengajar dan adab-adabnya. Ini sebagai lembaran atau peringatan lalu tengok fi adabil muta'allim wal mu'allim, adab guru dan pelajar. Bayar رضا المرشد المعلم شنوه سابقا dia kata ya'lam an al-insan ya'lam hmm? ketahuilah an al-insan fi 'ilmihi aqba't ahwal ka hali ikhtina' al-anwaat manusia ni dalam menuntut ilmu ni ada empat keadaan seperti mana kita mencari harta cantik is dekat harta is ya sahib al-mal ha fayakunu orang yang ada harta ni dia ada mesti ada keadaan hartanya dia akan mencari harta tersebut mengejar wahala idqal limaktasaba kemudian dia akan menabung apa yang dia perolehi fayakunu bihi ghaniyan an isal maka dia kaya daripada meminta-minta wahala infaqo ala nafsi fayakunu muntafian maka dia boleh bagi infak yakunu muntafi'an ya huwa ya yang yubghi manfaat wa halabatal li ghairihi yia manjurahkan kepada orang lain fa yakunu bihi sakiyan mutafaddala wa ahwal kemudian bila dia boleh makan kat dia dia boleh bagi kat orang itulah kelebihan fakazalika alimu dia kata macam tu juga dengan ilmu apabila kita mengaji yuqtana kama kita boleh seperti mana yang kita boleh macam kita mengutip duit Walau halut, walau aliktsar, kita kena mengaji, kita kena berusaha. Wahalah tahsil, kita mesti menghasilkan ilmu. Yuk, kena anisuan supaya kita tak tanya orang Bila kita halim, kita tak, tak, tak tanya wang lah. Wahalal ibtisal, kena kita ibtisal mana kita kaji. Macam buat PhD ya, buat kajian ibtisal. Buat tafakur, buat fikir, buat mahsal, buat metto. macam mana kita nak Mempergunakan ilmu kita? Wahala tafsir, wahwa asrarul awal. Kemudian kita mendidik, nak kaji, benda-benda nya. Itulah kelebihan alimud yes. <s Elliott> Dia kata umpama macam kita mencari duit. Sebab apa? Faman. Alimau amila, siapa dia berilmu dan beramal, bahwa allah di yudh fi malakutis samawati wal ar. Maka dia akan hebat lah di langit. Abang apa nama? Di di langit lah wajihan lagi fa innahu kasyams tudiuu ghairiha wa huwa mudhi'atun fi nafsiha orang yang bermaru umpama matahari yang menyinari orang lain dan menyinari dirinya kal miski allazi yutayyibu ghairihi wa huwa seperti wangian yang dapat mewangikan orang lain dan dia sendiri pun adalah wangi wallazi ya'lam wa la ya'mal bi jitafiknainya Orang yang berilmu Wala ya'mal bihi Tapi tak beramal Kan daftar Daftar tak berdaftar Kita lalu kata daftar Alhamdulillah daftar sekolah eh? Daftar tu adalah buku catatan Kita panggil daftar Alladhi yufidu gairuh Dia memberi faedah kepada orang lain Wahu akhal alil almi Tapi dia sendiri tu tak Jauh daripada ni Kalau misal ni Misal ni ni Apa dia? batuk mengasah. Allazi yahshadu ghayruhu wa la mengasah orang lain tapi dia tak boleh memotong macam pisau. Wal ibra allati taksu ghayruha wa hiya Macam jarum, ibrah tu jarum. Yang je pakaian taksu ghayruha je pakaian untuk orang pakai. Wa hiya 'ariyah. dia adalah telanjang. Jauh Mana jarum pakai baju kan? Dia je baju kat orang. Ha, umpama orang yang berilmu tapi tak beramal macam tu lah Wazbalah al-misbah tudiu liwairiya wa ya macam lampu membakar mengeluarkan cahaya untuk orang lain tapi dia sendiri yang terbakar atau macam apa bidalan bahasa Melayu tu kata guru umpama lilin hainilah azbalah dia panggil zubalah al-misbah dan bahasa Arab ada syair kata ma huwa illa zubalaton uqirat tudiu linnas wa ya tahtarif umpama lampu yang membakar Menghindari orang lain sedangkan dia terbakar ha? Itu yang dikatakan Orang yang berilmu Mudah-mudahan Sikit Benda yang kita Sepintar lalu tak ilmu tu kita dapat Mengaji dan berak beraman. Jangan kita mengaji, disimpan tak beraman, Itu masalah yang jadi seterusnya Sepitah lagi juga Kita nak tengok uh, Seperti yang mana saya janji itu Ta'rif hadis Nabawi Apa yang dikatakan hadis Nabi Yang kita mengaji ni Hadis Nabi adalah Ma'utifa ilal Nabi SAW Hadis Nabi adalah Barang yang disandarkan Kepada Nabi SAW Minqaulin Daripada Kata-kata Nabi Au fi'alin Perbuatan Nabi Au takrir Takrir ni mana Diam Nabi tapi tak kata Tak tak kata Tak suruh Tak larang Contoh Sahabat Nabi Makan uh, Daging daging daging Bisa dengar daging Jadi Nabi tak makan Jadi Khalid Al-Walik ambil panggang makan Nabi tak makan Nabi senyum ya tengok Larang pun tak, tak Menunjukkan bahawa benda tu harus Itu dikatakan takrim Takrim Nabi Contoh yang kedua adalah dalam peperangan Bani Quraithah Bani Quraithah ni satu peperangan mana Selepas balik, balik daripada peperangan Khadab Peperangan Ahzab Jadi sahabat Nabi semua letak senjata Jadi main maklalikat Jibreel kata Ya Muhammad kenapa kamu letak senjata Sedangkan masih ada satu lagi peperangan Jadi Nabi dengan tergesa-gesa Memerintahkan semua sahabat Dia kata semua berangkat ke Bani Quraithah Dia kata jangan semayang Sehingga ke Bani Quraithah jadi dalam perjalanan masuk waktu asar. Jadi sebahagian sahabat semayang Sebahagian tak mahu semayang Jadi sampai sana baru semayang Jadi ada dua pok Satu pok yang semayang, satu pok tak semayang Satu pok kata Nabi suruh semayang Di awal waktu, tak boleh Ini ada perintah, satu pok kata Nabi kata Tak, dia kata semayang Bila sampai di sana Bukan semayang berjalan jalan Tengkak, bila bertengkak dua-dua main jumpa Nabi Nabi tak kata apa Nabi gelap Itu dikatakan takrir Bermakna kata perbuatan yang Pertama tadi betul Perbuatan yang tadi adalah betul Kedua-duanya adalah Itihad para sahabat Itu takrir Al-sifat Sifat Nabi ini Duduk, makan, minum Itu dikatakan sifat Itu secara serpital lalu tentang Apa yang dikatakan hadis Hadis Nabi Ok Ini sumber Perundangan Islam Yang kita saya cita dah pada 2 minggu lepas yang pertama Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Berada satu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Secara mutawatir muta'abbi bitilawati muta'abbi bitilawati muta ini kalau baca dia dapat pahala. Mu'jiz lafzan wa ma'nan. Yani lafza makna adalah mukjizat. Orang tak boleh tiru, orang tak boleh nak uh, orang apa nak tak boleh. Nak perkotak katik ni orang dah. Nak mencipta surah surah palsu tak sama, takkan sama orang. Ha? yang kedua hadis ni, hadis Nabawi ni terbahagi kepada dua orang. Ha? Hadis kursi dengan hadis Nabawi pernah dengar tak? Ha? Hadis kursi, hadis Nabawi. Apa dia hadis kursi? Hadis kursi ini, mawar ada an Nabi saw. Fi ma yaruihi an rabhih hadis. Yang keluar daripada Nabi SAW Tetapi Diriwayatkan daripada Allah SWT Macam mana? Makna Minallah wa lafda Rasul Makna hadis tu daripada Allah Ilham daripada Allah Lafah adalah lafah Nabi Itu dikatakan hadis Nabi Setiap hadis Nabi yang berbunyi macam mana? Kalau Rasulullah SAW Fima yarwihi an rabbihi Kalau hadis tu Kalau Allah jalla Nabi kata itu dikatakan hadis kursi. Kalau ada lafaz al-qur'an, dikatakan hadis kursi. Ilham daripada Allah, lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. <coughs> Okey, yang kedua hadis Nabi, hadis Nabawi ni maudhi <coughs> fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'li atau taqrir. Yang nilah yang yang kita akan mengaji tu. Hadis biasa, hadis biasa. Yang Nabi sendiri yang <coughs> mengeluarkan kata asbada tersebut. Apa contoh hadis kursi? Hadis kursi ni aja contoh uh, <coughs> saumuli wa ana ajzi'u bih di hujung tu ni saumuli wa ana ajzi'u bih berpuasalah untuk aku, uh, apa Tuhan. Nabi ucapkan uh, sabda tersebut tapi makna daripada Allah Allah kata makhluk-makhluk ni yang berpuasa berpuasa kerana aku aku yang memberi pahala bukan bukan nabi yang bagi pahala tapi nabi menyampaikan ilham tu melalui sabda dia tak banyak hari kursi Tak banyak uh, Sikit je uh, Hari kursi ni banyak Di sekitar tentang ketuhanan Pahala dosa Itu melibatkan hari kursi Sebab Pahala dosa Tuhan yang Bagi ganjaran. Ok baik Sepintah lalu Ok Ini Hari Nabi Kita nak tengok pula yang saya cerita pada minggu lepas tu Siapa yang paling banyak di kalangan sahabat yang meriwetkan hadis? Yang orang petikai kan? Siapa dia? Abu Hurairah Tengok berapa jumlah ayang diriwetkan oleh Abu Hurairah? 5,000 lebih Sedangkan dia adalah orang yang Atau orang yang kemudian masuk Islam Hadis dia banyak Jadi orang petikai Jawapannya macam yang kita ceritakan pada minggu lepas lah Kemudian yang kedua adalah Aisyah nama nama sahabat Nabi Aisyah je nak ya. nama isteri Nabi ni. Kita ada sebut Aisyah. Dia Aisyah kalau kalau besar. Ah Aisyah. Kita ada sebut Aisyah, Aisyah macam Aminah lah. Dia punya, dia Aminah. Sebenarnya dia Aminah. Kita ada Aminah. Naima. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga. Yang keempat Anas. Anas ni karam Nabi sallallahu Nabi atau yang akhir sahabat yang terakhir yang meninggal. <tuh> Abdullah bin Umar ni anak Sayyid Umar. Dia ada tiga Abdullah Abdullah bin Abbas, seorang lagi anak Ibn Abbas. Ah Jabir bin Abdullah dengan Abu Said Al-Qudri. Ini antara sahabat-sahabat yang yang banyak berkhidmat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang yang tabi'in, ni yang kata tabi'in besar ni. Tabi'in tabi'in tabi'in yang besar, yang kabir yang dapat dengan sahabat yang kita cerita bila mempelajah eh uh, nah ni tak, tak penting kita tengok pembahagian saja kalau kita hadis jadi ah uh, sahabat-sahabat ni -sahabat hadis ada siang overlapping atau memang overlapping atau sahabat-sahabat luar ya kan. Ada, ada. banyak lagi itu itu kena dalam sebab tu uh, ulum hadis ni luar kita nak mengaji hadis kita kena memahami dulu ulum hadis kita nak mengaji tafsir memahami dulu usul tafsir madani makkiah apa yang dikatakan tentang makkiah madaniyah itu kita nak bagi fiqh kena faham usul fiqh Tapi orang biasa daklah kalau kita nak nak ni kan kaedah fiqah kita kena faham barulah kita faham keseluruhan ilmu tu okey baik kita tahu Al-Quran Hadis Qudsi, Hadis Nabawi, Hadis Nawawi pula Terbahagi pula Nah Terbahagi kepada Bapa Dan bila yang kita kata Kata tu ni Sanat Mutasir Sanat Sahih Tak sahih apa semua tu Dia terbahagi kepada ni, ni Sanat dia Zeki Mutawatir Mashbur Kebarah Tu kata Banyak benda Kalau hadis ni nak kaji Bukan senar-senar jadi pakar hadis Hadis Mutawatir macam nak syarat dia kena riwayat lebih daripada 3 orang. Bahkan hadis innamal a'malu binniat tu diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Banyak ke tahu Masyhur, dua. Sahabat ahad seorang. Seorang yang pro. Okay. Eh, hadis di segi tolak dan diterima ni, dia ada hadis yang makbul diterima, marud ditolak, terbahagi pula sahih yang diterima, Hasan diterima. Daif ditolak, maudu' ditolak. Sahih ni pula bejau pula. Hasan ni bejau lah. Daif macam mana lah? Bejau dah. Lah. Nah itu sekitar lalu nanti kita akan masuk kepada menengah pada pecahan dia lah. Allah alam. Kita masuk kepada topik kita Yakni Sunan Termitzi, Anshari Muhammad Nurdin Al Banjari, di sanalah ia bercerita kepada Imam Termitzi, rahimahullah, bahwa dan nafgana beralamah di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dua kali, dua kali. Nanti kita akan jumpa hadis tiga kali, tiga kali. Ha, ona satu nak pakai. Jadi pening. Sekejap ada hadis kata sekali. Sekejap ke dua kali. Sekejap tiga kali. Ah nanti ada pula hadis minum diri. Boleh tak boleh? Okay, baik. Matan hadis <coughs> Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawada maratan maratan. Nabi SAW Beri mengambil wuduk Sekali Sekali sahaja Macam mana kita nak faham? Sebab kita akan jumpa Hadir dua kali, dua kali Tiga kali, tiga kali Maka kata ulama Wafihi Ini menunjukkan Dalilut Bukti Ala Bahawa Annal wajibah Minal wudhu'i marwatan Wajib wuduk tu sekali ya. Hak yang kedua macam mana? walli hadza iktasar alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu nabi kata sekali laukan al wajib marratain marratain aw thalasan thalasan imaktasar ala marrah marrah tentu nabi tak akan ungkap hari yang kata sekali qala al imam nawawi maka menurut imam nawawi qad ijma' al muslimun urang islam ijma' ala an al wajib fi sekali saja ijma' ik urang islam Jangan Kata tak, tak lebih daripada tu Wajib sekali wa, Wa'ala'annasalasa sunnah Haa Tiga kali tu sunnah Lebih daripada tu Ada hari kata Gila <tongan> Sebab apa gila Nanti kita tengok nanti. Sebab gila tu dikatakan Mainan syaitan Adalah hari tu cerita nama Syaitan yang mengacau untuk sampai was was ada enam orang yang Nanti kita agak sahih kita jumpa. Bekerja hadis hadis sahaya setelah ada hadis-hadis yang sahih biktisari marrah marrah marrataini marratain wasalasa wasalasa. Wabaghd al-dzai wasalasa wabaghd hamaratain ada yang kata dua kali tiga kali jadi macam mana kita nak faham Jadi wal-iktislafu perselisihan pendapat ulama ini. Dan ini adalah jawaziz zalika Nak kata semua tu boleh. Yang wajib sekali buatlah macam mana apa? Yang wajib sekali. Yang baki tu semua boleh. Ha? Wan as-salasa hiya kali tu adalah sempurna. Wal wahida tu jizi'u. Sekali memadai. Tiga kali sempurna. Jadi kalau kami asbahyang selama ni kita mengaji kan? Dia kata tiga kali Itu adalah sesempurnanya Kalau ambil sekali Memadai InsyaAllah kita akan ngaji, uh, Selepas ada hadis Tentang kita lak muka Boleh tak? Kita lak mula Lepas ambil buduk lak muka Boleh tak? Sengah kata makro Sengah kata Okey kita tengok hadis sendiri Boleh tak boleh? Itu hadis yang Tentang uh, Mengambil buduk Sekali-sekali nah? Okey Hadis lain sama saya <SILENCIO> I -I I <SILENCIO> I -I Ada soalan tanya lah. Ada jawab kita boleh jawab, tak jawab kita diam. Okey, Babun bun. Jadi waktu ini mara teh mara Saya contoh tadi, tadi awal tadi dia kata sekali sekali. Yang kedua dia kata dua kali dua kali. Nah, anak Nabi saw tawadha mara teh ini mara dua kali dua kali. Okey dalam hari lain lain tu, anak Nabi saw Tawadda'a salasan salasan tiga kali tiga kali ani majaa fi wudui salasan salasan anna nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan salasan tiga kali tiga kali okey hak ni pula pening lagi dia kata majaa fi wudui maratan wa marratain wa salasan Al-Mid duduk dalam satu Agurata Ada sekali basuh-sekali Ada basuh dua kali ketika ada Tiga kali Anak Nabi SAW Tawadda'a maratan maratan Wa maratan ni Wa maratan ni Wa salasan wa salasan Kala na'am Betul dia kata Nabi Buat macam tu sahabat kata bab yang seterusnya majaa fi man yatawaddaa' ba'da wudu' wudu'ehi marratain wa ba'daha thalathah ada yang basuh dalam satu tu dua kali dan tiga kali jadi kalau orang main berujah dia kata ini sunnah orang ni pula kata ini sunnah macam mana kita nak hadapi semua itu adalah hari nabi jadi kesimpulannya memadai satu kali kesempurnaan adalah tiga kali boleh tak boleh buat siang semalamian boleh Asalkan kita basah-basahan wajib itu sekali Tak perlu betul Bila kita faham hadis Kita faham kaedah ulama Maka dengan sendirinya yang akan gugur Kita meraih semua Tak kena hutan kau nah, Itulah keindahan Islam Cuma yang masalahnya kita tak Kita tak tahu Ok Bagaimana Nabi SAW mengambil wudu? Babun maja'a fi wudu'i Nabi sallallahu alaihi Barang yang menunjukkan tentang wudu Nabi wa Bagaimana keadaan itu Jadi hadisnya daripada Abi Hayya qala ra'aitu Ali tawadda'a. Oh, dia tengok Abu Hayyah ni sahabat, dia tengok Nabi Sayyidina Ali tawadda', mengambil sembahyang. Basuhlah kedua-dua kefeh hingga dia basuh dua tangan dulu sampai suci ini dalil kepada Imam Syafi'i bahawa sebelum kita nak semayang tu kita basuh. Amus tangan dulu supaya kutu-kutu tu keluar semua sebab kita nak basuh muka dan sebagainya. Kafain ala kafain ni dua tangan dua tapak tangan. Semu kemudian Saidina Ali buatbah mad madah dia masukkan air ke dalam kumur tiga kali wan wasta sqa shqa salasan kemudian masuk ayat ke hidung tiga kali wa ghsala wajhahu salasan dibasuh muka tiga kali wa zira'ihi salasan zira'in ni dah ni sampai ke siku zira'i ni tangan zira' ni nah. tiga kali wa masaha bi ra'sihi marrah sekali ya dia masuk ke Ah, saya nali buat semua rasalah kadang telinga tak masuk. Sebab apa tak masuk? Sebab hadi yang kita baca minggu lepas. Sebab setengah kata hadi kata telinga ni dah masuk sebahagian daripada kepala. Apa pun kita dalam masa jam ini ada masuk sunnah tidak masuk. Kalau tak masuk dia bukan berdasarkan yang wajib adalah kepala. Semua rasalah kadang-kadang dua kaki ila ka'bayn ila ka'bayn sampai pukul lali ka'bayn pukul lali summa kemudian sayyidina ali bangun qama summa Kama kemudian sayyidina ali bangun fa akhadha qabla tuburihi kena dia ambil lebihan air daripada air semayam tu kan ha? fa syaribam kena dia minum bawa qa'imun dia berdiri ha ini hadis minum berdiri tegak pula tak boleh berdiri Sangket ada hadis boleh pula. Ini hadis boleh. Sat lagi masih hadis tak boleh. Tapi yang minum boleh ialah Saidina Ali. Ali. Tak habis lagi hadis ni. Tsum maqala kemudian Saidina Ali kata, "Ahbabtu an uriyakum. Aku suka memperlihatkan kepada kamu kaifa kana Rasulullah sallallahu Aku suka memperlihatkan kepada kamu bagaimana Untuk Nabi SAW Bagaimana? Macam aku buat." Lepas Nabi ambil urut oh, semua basuh-basuh-basuh Nabi ambil ayak ah, Basuhan minum tu Bukan basuhan ah, Lebihan daripada ayak dalam baldi tu Dia minum, bagus dia. Ah, Itu semua sunnah Kita aja tak tahu, kita buat ada sur -sur -sur -sur tak Sulur ni Tak pernah buat, buatlah walaupun sekali Bukan ambil ayak lebihan daripada Keluar daripada tangan tu, dah Ayak dalam baldi, luar tu aya hose. Oh, ha kalau hak keluar daripada tangan daklah. Tangut Itu eh, ha, Dia minum sikitlah daripada ha, dia ambil sikit ha secebok -se -se tangan. Ha, minum sebagai meraikan sunnah. Ah ha, satgi ha, apa sebab dia? Ha, kita tengok. Jadi, siapa kalau nak ngamai sunnah ni, inilah sunnah. Buat apa yang Nabi buat. Tak buat pun tak buat. Okey. Hadis yang seterusnya. ذَكَرَاً عَلِي مِسْلِ حَدِثِ أَبِيْ حَيَّةِ إِلَّاً عَبْدَ خَيْ Ini riwayat Abu Khayr Dia kata, كَانَ jika okay. ferga min zuhuri akhada min fadli zuhuri bi kaffihi fa hadis ini menjawab perbuatan Said Ali tadi. Tadi uh, uh, sahabat kita tanya dia minum sedikit ya. Sedikit memang mana dia ambil dengan secebok dengan kaf, big kaf, secebok sebelah kanan Bishaish fa sharibahu. Macam minum. cukup memadai sebagai ra'i kepada sun sunnah. Maka hadis ni boleh tak kita minum berdiri ah ha, itu itu dia punya dia punya dia punya dia nak dia nak nak nak alaunya lah, boleh tak kita minum berdiri maka ulama' ada hadis kata tak boleh berdiri, minum berdiri hadis saya siapa minum berdiri kena mutah balik hadis saya tu berapa banyak hadis ni macam mana? jadi ulama' abi dia kata boleh harus ha? harus minum diri. Boleh minum diri tak di antara masalah Dia tak boleh tu daripada hadis tu macam tu. Jadi ya. bukan kata tak boleh Haram yang tak boleh itu bukan tak boleh uh, langsung. Makruh. Makruh minum diri bagi orang yang berpegang kepada hadis yang kata siapa yang minum diri kena muntah balik. Tapi setelah dia menjumpai hadis ni apa tu? Dia jumpa hadis ni, tapi dia kata mana kata hadis tu lebih kuat dia kata. Jadi masing-masing ada hujah. Jadi menurut al nabi kafuri syara kepada Zunantamizin dia kata bagi dia adalah harus. Jadi untuk kata makruh ini kata boleh, bit katumah ada kita. Yang ketika minum Berdiri tu Ketika minum untuk ambil ugu. Bukan minum yang lain Ah ha, kenapa Lagi satu Nabi minum, minum berdiri Minum berdiri yang sunnah adalah Minum ayat sang Itu tak dipertikan ya, lah ha, itu sunnah lah Okey Kemudian kita dah faham lah Bukan basuhan Daripada Turun di tangan ni Turun di kaki Masuklah timah ambil air tu minum Dah ha. Ayat dalam baldi Kita ambil Ambil air semayang osmay. Ya ha, Itu yang kita silap faham Terus dengar ha, ha. Tapi kalau kita Minum daripada Lebihan daripada uh, Cawan para ulama' tu Itu lain pula Itu masalah lain tapi ada satu pangkat, itu tengok ada satu golongan dulu di kita, di, di, di uh, tanah air kita tu sampai air basuh tangan pun di minum Itu menyanggahi lah Jadi pembahasan berkenaan dengan minum berdiri ni adukah di sepuluh juga dalam tu, itu kan yang tadi sahaja Ya, nah, yang tadi ha. kalau untuk makhluk, paling tidak pun makhluk, tak sampai pada harap Yang kebiasaan-kebiasaan, ha, ini tidak kena dengan orang yang Lah. Baik yang seterusnya Dia lambat sikit lah Nak pusing ni lah. Lambat sikit Kalau dah semua ada kitab mudah lah. Semua nak <tell> lupi baca <tell> <tell> okay, baik. baik pun Satu bab Maja'a fi nadhi Ataupun nadji Ba'dal <tell> wudhu Rencis Lepas kita ambil uduk tu Rencis Ini ubat Untuk elak daripada Was-was Haa ini ubat Asal lagi ada hadir tu no. Siapa yang Mana kata ambil Lebih daripada 3 kali tu Gila Sebab apa? Sebab was-was tu lah Yang menyebabkan kadang-kadang dia Pening Eh basuh Kecil tak ada kecil no. Ambil lagi Kecil tak gigi, Ambil lagi Lama-lama tolak je takut lah Haa ada, ada Ada seorang Uh, dia mengaji pondok lama di di Kedah. Tok guru eh, lenconya ni baju dia. Habis. <guluh> Sebab apa? Was-was. Jadi hadisnya berbunyi bunyi? Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Daa'ani Jibril." Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril ni kalau datang kepada Nabi waktu dengan rupa yang rupa asal Puasa ni Nabi pun takut Seperti mana cerita dalam Gua Herak dia, Yang pertama Nabi terima Iqra'ah tu Dengan sayapnya Dengan badannya Nabi takut Kadang-kadang dia menyerupai dengan suara bunyi lebah Kalau bunyi lebah tu berat sangat Nabi nak terima Iqra'ah tu Sampai berpeluh dari Nabi Bunyi lebah uh, apa, apa, Dia bunyi Dawil Jarash dia panggil. Macam bunyi loceng, bunyi lebah tu Kadang-kadang dia marah bahayu Kadang-kadang dia Malaikat Jibril ni menyerupai Dengan seorang sahabat yang ah, Sangat cantik pada waktu itu Dehya Al-Kalbi Seorang sahabat bernama Dehya Yang paling tampan yang paling segak Jadi dia menjadi buruan Apa nama? Gadis-gadis ha. Jadi Nak Jibril datang milpa di dia deh ya Al-Ghabi. Hmm. Ain memang sahabat Nabi nama dia Dai al-Talbi. Jadi faqala maka eh uh, Jibril berkata kepada Nabi ya Muhammad wahai Muhammad wahai Muhammad idza tawad'ta fa tadah. Toba tadih. Apabila kamu mengambil wuduk, Selepas mengambil wuduk Maka fantasi, fantasi Renjis Pakaian kamu Jadi Lepas kita ambil ismayah Nak mengelakkan ulama' kata Untuk mengelakkan was-was ni Tafsiran tentang renjis ni banyak Banyak Tapi kita ambil satu Ulama' kata Kita ambil air renjis di kawasan Kemaluan Pakaian Yang kita kawasan Kuala Ambil sikit lah Jangan ambil banyak Rege sikit Supaya kita tengok oh, Ini kesan wudhu Bukan kesan lain Dengan Cara Yang demikian Hilang maksud Itu buat dia ya, Ini adalah hadis Nabi Cuba buat Ok tapi Sungguh pernah Kedudukan hadis ni Dipertikai oleh sebahagian Maka paling tidak kita beramal dalam tabot tabot ini. Baiklah. Babun majah fi isbahil wudhu. Supaya tabot dah. Jusenlah. Masuk eh masuk imari. Belum <Susuk> lagi satu hari ini. Majah fi isbah isbahil wudhu. Apa makna isbahil wudhu kita meratakan ke semua anggota bagi kena wudhu itu kita isbagul wudhu sempurnakan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullaahul khataya nak tak kamu dia kata Allah Nabi kata kepada sahabat aku menerangkan ketunjukkan adullukum adullukum ala ma yamhullaahu bihi khataya Tuhan bagaimana Tuhan nak menghapuskan dosa wa yarfau bihi bukan saja apa dosa malah mengangkat darjat kamu Kalau para sahabat pun jawab bala ya rasulullah bahkan ya rasulullah bala ni tak kata na'am dia tak kata na'am na na'am bala ni dia menjawab satu macam ada uslub dalam bahasa Arab macam kita baca surah qatin At qatin Ketinil, zaitun, dan turisin. Wahai selatan Wa aman, al-amin Laqad khalaqna al-insana fi ahsani Kemudian Thumma membawa dia ke bawah ke tempat di mana kita berada. Ah, jaga tu, mana kita berada. Ah, jaga tu, jangan lupa tu. jaga tu, Selalu lupa berubah tu, jangan lupa tu. Jangan malu. Kita berada mana kita berada. Ah, jaga tu, jangan lupa Haa, ajaran yang lain membeleng, bermakna kau tak sebut kebap tu, bi ahsanil hakimin. Alihah Allah bi ahsanil hakimin. Ada Tuhan sebab baik yang menjadi hakim. Kita kena jawab. Bala. Kita jawab dalam semayang. lepas mayang, lepas Imam baca tu, kita jah. Bala. syahidna Wa aladzali kamilah syahidin. Sunat kita jawab. Jamu ram sebelah. Jamu ram sebelah. Itu doa Bukan kita Bukan kita semak nak Bala Bahkan Adakah Tuhan yang Adakah Allah sebaik-sebaik yang menjadi penghakim Bala Bahkan Syahidna kami saksi Wa'ala dhalika minasyahidin Tanda-tanda kekuasaan ini yang Puan Tuhan cipta semua itu menjadi Buktinya Itu sunat jawablah. <tuh> kita tak jawab na'am Benda ada dengan Rasulullah ya? Kita jawab Bala Persoalan tu nah? Sebab dijawab dengan Ala Ala Hamzah istifaham Maka jawapan di belakang tu Kena dengan Bala Kalau Pertanyaan hal Kena jawab dengan Naam nah, Itu Rasulullah Basarak Dia Ala. Ala Ala di depan ni Nampak Ala ni Hamzah istifaham Pertanyaan juga Kalau ada Ala ni Jawab dia mesti Bala Kalau kata hal Kena jawab dia Naam Itu Kaedah Basarak Rasulullah jawab apa? Isbaul wudu' ala makarih Ratakan wudu ke atas tempat-tempat kebencian. Hmm, apa benda? Tempat-tempat kebencian. Tengah ulama kata tempat-tempat kebencian ni adalah contoh macam kita luka. basuh susah apa semua. Kita basuh juga kerana nak meratakan wuduk. Itu dikatakan isbahul wuduk. Ada cara. Tak ataupun kadang-kadang sejuk sangat. Baik sembahyang susah apa semua kan. Kita ratakan. Tak nampak sana ibadat. Alimaka oleh yang, yang demikian itu Tuhan hapuskan dosa sebab kita buat kepada Allah. Dan mengangkat darajat. Selain daripada isbahul wuduk apa lagi? Wakas rotolo kuto, idan masjid banyak bis masjid di surau. Baik, kuna wanti zal us salah, tunggu semayang masuk semayang semayang, semayang fardu, Lepas semayang tunggu nak semayang. Fazalikumuribat, itulah ribat ikatan. Mana kata bila kita buat macam tu, ada perasaan. Keimanan. Kalau waktu iman dalam diri kita, kita nak buat baik ini, kita nak buat baik ini. Sececa kebaikan tu terikat dalam jiwa kita. Itu yang akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa. Ha, dalam hati nanti seorang sahaja. Okay, nanti kita akan sambung majak api teman Duli Bagdudu. Tadi yang menunjukkan bahawa Boleh tak kita lak muka Selepas kita ambil ulu tengah kata makruh. Kan Apa hukumnya Nanti kita akan sambung Supaya Allah subhanahu ta'ala